والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث la يعلمون Na wale waliokadhibisha كذبوا zetu Tutawapururia polepole kwa namna ambayo wenyewe hawajui واومل لهم ان كيديمتين nami nitawapa muda Hakika mpango wangu ni madhubuti. Awalam yatafakaru ma bi min jinnatin in huwa illa nadhirun mubin. Ye, wafikiri. Huyo mwenzao hana wazimu. Hakuwa yeye ila ni muonyaji aliye Awalam yao... لَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنعَسَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قُدِرَ أَجَلُهُمْ وَأَنعَسَ أَنْ يَكُونَ قَدْ قُدِرَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ ba atamuamini je yeah, watazami ufalme wa mbingu na ardhi na vitu alivyoviumba Mwenyezi Mungu na pengine ajali yao imekwishakaribia basi maneno gani baada ya haya wataamini man yudlila llahu lahu wa yadhruhum fi tugyanihim ya'mahum alemma mwenyezi Mungu kupotea na wapomongoa wa. atawaacha hao wakitanga tanga katika upotofu wao yes alunaka anissaati ayala mursaha kul inma ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu taqulat سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُ akthara la wanakuuliza hiyo saa itakuwa lini sema kuijua kwake kuko kwa Mola mlezi wangu haidhihirishi hiyo kwa wakati wake ila yeye ni nzito katika mbingo na ardhi haikujieni ila kwa ghafla tu wanakuuliza kama kwamba wewe unapupa ya kuijua sema ujuzi wake huko kwa Mwenyezi Mungu lakini aglabu ya watu hawajui kulā amliku li nafsi naf'an wa lā ḍarran illā mā shā'a Allāh walaw kuntu a'lamu al-ghayba sakturtu min alkhayri wama masani yusu wa in ana illa sema si nafsi yangu manufa wala madhara ila pendavyo mwenyezi Mungu na lao kuwa ninayajua ya ghaibu ningekijizidishia mema mengi wala ovu nigusa mimi si chochote ila ni mwonyaji na mbashiri kwa watu wanawamini Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ila Allah Na wale waliozikanusha ishara Yaani aya zetu zoteremshwa Tutapururia polepole na tutawawacha mpaka wafikie ukomo watapofika. Na hayo ni kwa kwapururia neema juu yao, juu ya kushughulika kwao katika maasi, mpaka maangamizo yawazukie na wameghafilika wakitalathathi na starehe zao. Nitawakunjulia maisha bila ya kuyapuuza maovu yao. Na mipango yangu niliyowapangia ni ya nguvu na mikali juu yao. Inalingana na madhambi yao yaliyozidi kwa kupita kiasi. Wao wameanza kwa kukadhibisha wala hawakuzingatia yale anayowaitia kwayo mtume na hoja anazozitoa, bali wakamsingizia kuwa ni mwenda wazimu, na hali hana wazimu chochote. Yeye huyu ni mwenye kuwaonya wasifikiwe na adhabu ya ushiriki na wao, na onyo lake liwazi la dhahiri. Wamemwambia Muhammad Mungu kwa tauhidi anayowaitia Wala hawakutazama kwa kuzingatia na kutafuta dalili za ufalme mtukufu wa Mwenyezi Mungu ulioko katika mbingu na ardhi na viliomo ndani yao zinazoonyesha ukamilifu wa uwezo wa huyu mwenye kuunda na zinazoonyesha umoja wake wa pekee wala hawakufikiri kuwa ajali yao karibia au huenda ikawa imekaribia wapate kufanya haraka kutupia nadhari na kutafuta haki kabla ya kuzuka ajali ikiwa basi watu hawa hawaamini maneno ya Qur'an watakujaamini maneno gani baada yake aliandikwa na Mwenyezi Mungu kupotea kwa uovu wa uchaguzi wake mwenyewe basi hapana mtu wa kumhidi. na yeye subhana aliyetakasika anawaacha watu kama hao wakihangaika wala hawaitambui njia ewe Muhammad mayahudi wanakuuliza habari ya saa itayomalizikia dunia Itakuwa wakati gani kunyulikana hasa waambie ujuzi wa wakati wake huko kwa mwenyewe Mola wangu mlezi peke yake haujui wakati wake mtu yeyote isipokuwa yeye itapotokea kitisho chake kitakuwa kikuu kwa walioko mbinguni na ardhini. wao wanakuuliza suala hili kama kwamba wewe unapupa ya kuijua basi wakaririe jawabu na uambie kwa kutia mkazo Hakika kuijua hiyo saa kuko kwa Mwenyezi Mungu lakini aglabu ya watu hawatambui hakika ya wasioyaona au wanayoyaona. waambie mimi siimiliki nafsi yangu kujiletea nafuu wala kujikinga na madhara ila Mwenyezi Mungu akipenda hayo hapo ndiyo hunipa mamlaka na lau kuwa mimi najua yale yaliyofichikana kwangu kama mnavyodhani basi ningalikithirisha kheri kwa kuwa ninajua sababu zake na ningeilinda nafsi yangu na kila ovu kwa kuepuka inayoleta madhara mimi si chochote ila ni muonyaji wa adhabu na mbashiri wa thawabu wa kaumu wanayoiamini haki na wanaitii.